Jó titeket látni! Még egyszer is hozott. Nem mondtam előre, múlt héten nem jelentettem be, de ma a vendégtanítónk lesz. Mondtam volna, hogy a Jani jön, akkor nem fértünk volna be. Elő, a pászor előrelátó. A német Jani van itt, és áhoztak Katát is, a feleségét. Tatabányán szolgálnak a Golgotában, meg még Dunántúlnak úgy a nagy részén. Bármelyik város mondott, már jártak ott és ezért meg azután. És, euh, nagyon szeretem őket, meg nagyon jó, hogy itt vannak, és a Jani tanította tegnap a férfi alkalmat is, ami nagy áldás volt. Euh, azért hívjuk vissza újra és újra. Reméljük legközelebb már a gyerekek is itt lesznek. Két gyermekük van, és jön a harmadik. Úton van. Ismerkedjetek meg velük így az alkalom után, mindenképpen beszéljetek velük, és gyere Jani, kérlek taníts minket. Jó reggelt. jó reggelt! Ki az, aki ismer már engem? Oké. Okay. Még jó. Feleségem. Jó, akkor röviden bemutatkozok. Jó, német Jani vagyok. Gommi vagyok elvileg, és meg gyakorlatilag is onnan származom. De... Isten hívott a tabányára, hogy menjünk, és ott szolgáljunk, és kezdjünk egy gyülekezetet. Aztán akkor átadtam az Esztergomit, és akkor mentem oda, és kezdtünk. Ott vagyunk már öt éve, azt hiszem, öt éve tabányán. és küzdünk. De amit nagyon szeretek mindig elmondani, főleg azért, mert egyre többen vagytok mindig, amikor jövök, hogy képzeljétek el, hogy itt voltam, amikor ez a gyülekezet körülbelül hat emberből állt, és, és a fele az amerikai volt. A másik fele, a másik fele meg Eszter gomi. <gül> ja nem, még a Kádár Laci ott volt, aki nem tudom, hogy on, akkor éppen honnan származott. <gül> <gül> Úgyhogy épp nosztalgiáztunk a, a, a Lacival, hogy emlékszel, amikor még... <gül> Úgyhogy igen. És azt hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek még a vezetőségi tagja, tagja is vagyok. Nem azt hiszem, hanem így van. Na, úgyhogy jó látni, hogy egyre nagyobb, meg egyre, egyre többen vagytok, egyre több szolgálat van, és Isten munkálkodik közöttetek. Úgyhogy amikor jövök, akkor olyan, mintha így, így hazajönnék, tehát jó, jó ide jönni nagyon. És hozom nektek a tatabányiaknak az üdvözletét, akik most biztosak lehettek benne, hogy imádkoztak értetek, mert szükségetek van rá az én biblióraim előtt. Mert Tamás rosszul mondta, hogy ha tudtátok volna, hogy itt vagyok, akkor biztos, hogy kevesebben lettetek volna, nem többen. Jó van. Na mindegy, ez csak félre a tréfát. Én Tatabányán tanítok egy sorozatot, és Jézust próbáljuk megnézni, hogy ő milyen, milyen, milyen volt, amikor ő itt volt a földön. Hogyan viselkedett, hogyan beszélt, miket tett, hogyan irányított. Szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy... Ahhoz, hogy mi bízunk Istenben, lássuk, hogy ő, hogy ő milyen igazából. Én azt gondolom, hogy ha jobban ismernénk azt, hogy milyen az Istenünk, akkor jobban bíznánk benne. Szerintem a bizalom hiánya az ott kezdődik, hogy nem ismerjük, hogy milyen, hogyan, hogyan beszél, ő mit csinálna, hogyan viszonyulna hozzánk. Ebből a tudatlanságból jön a bizalomnak a hiánya. Ahogy ugye Amúgy is, hogyha valakit nem ismerek, abban nem bízok. Így van, lehet, hogy kezet fogok vele, meg köszönök neki, de nem bíznám rá a pénzemet, vagy bármimet. Ezért fontos dolog szerintem, hogy ismerjük meg az Istent, akivel járunk, és, és akkor jobban fogunk bízni benne. Megdöbbentő dolgokat... Tapasztaltam. A 11. részig jutottam el a János evangéliumába eddig, amit tanulmányoztam a gyülekezetemmel, mert azt mondja Jézus, hogy János evangéliumába, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Ha akarod látni, hogy milyen Isten, akkor nézd Jézust, mert olyan, olyan Isten. És ezért kezdtük el tanulmányozni a János evangéliumát, és megdöbbentő dolgokat láttam Jézusról, amit nem is gondoltam volna, hogy ő, hogy ő ilyen. Van egy elképzelésük általában az embernek, embereknek Jézusról. Szokták mondani ezt, hogy ugye látod a freskókon, hogy hogyan képzelik el Jézust, és azt szokták rá mondani, hogy úgy néz ki sokszor, mint egy szakálas nő. Nagyon félre ismerik Jézust, és ezért rosszul imádják Jézust. Nem tudják, hogy ő micsoda férfi volt, hogy milyen erős volt. Nem tudják, hogy ő hogyan beszélt, mit csinált. Nem vizsgálják őt, hanem csak így mutatják be, hogy ő egy gyenge, aki a keresztán lóg. Pedig ez, ez nem igaz. Vagy nem tudom, te hogy képzelnéd el most Jézust, ha most így becsuknál a szemedet, hogy milyen lenne, ha bejönne most ide. És biztos vagyok benne, hogy néhányan úgy képzelitek el, hogy egy olyan 50-es fickó, kicsit őszülő halántékkal, nagyon bölcs, mély hangja van, és lassan beszél. Semmiféle viccet meg nem enged magának, mert ő Jézus. Nem? De épp tegnap beszéltem a Tamással, aki azt hogy beszélgettünk, a gyerekei mondták, hogy te hány éves vagy, mondom, hogy 34. Tamás mondja, ő 33. És mondom Tamásnak, el tudod képzelni, hogy Jézus fiatalabb volt nálad? Hogy érted, milyenne, milyennek képzeled Jézust? Mert én el tudom képzelni, hogy ma bejönne egy farmerba, leülne az első sorban, hallgatná a Bibliórát, nem e, jönne és kitúrná a pásztort, és azt mondja, hogy én vagyok Jézus, és most hallgassatok engem. Érted, hogy Jézus szerintem teljesen más, mint ahogy sokan képzelik, hogy ő olyan. Egy mérges Istennek képzelik őt. Ezért nem mernek hozzá menni. Pedig ő neki a trónszéke, a kegyelemnek a trónszéke. De látod ezekből kiindulva elkezdtem tanulmányozni, hogy ő milyen. Milyen is. És tényleg talán az a mai óra neked megdöbbentő lesz, mert nekem az volt, hogyha így vizsgálom őt. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian imádkoztatok már úgy, hogy uram, használj engem. Szerintem egyszer legalább a szádon kiesett ez a dolog, hogy használj engem, uram. Vagy hogy atyám, mutasd meg a dicsőségedet az én életemen keresztül. De vigyázz ebből az imával, mert ő, ő ezt el is fogja kezdeni tenni. Ha te ezt kéred tőle, ő ezt meg fogja tenni, de nem biztos, hogy úgy, hogy te akarod. Hogyha csak egyet mondok itt a történet elején, hogy Jézus meghalt, hogy megszülessen az egyház, az nem hiszem, hogy a te elképzelésed lenne, hogy meghalj, hogy valami nagy legyen, nem? Lázár történetét fogjuk egyébként megnézni, de először az első János első részében az első négy verset olvasom. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel látunk, amit szemléltünk és a kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről. Már oda se kell lapoznatok, mert végére érek, mire. Én azt szoktam csinálni ilyenkor, hogy csak így lapozok, és valahol, ahol éppen kinyílik, úgy se látják, hogy hol nyílt ki, és úgy csinálom, mintha... És olyan szentnek néz ki. Oké. Okay. Tanítom a gyülekezetet. <gül> mert ilyenkor a pásztor is megnyugszik, tudod, hogy... <gül> Látom, te is a mózesbe vagy. nem. És az élet megjelent, és láttuk, és tanulságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyától van, és megjelent nekünk, amit hallottunk és látunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a Fiával, és pedig a Fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. János azt mondja, ugyanaz a János írja ezt a levelet, aki az evangéliumot írja. Tehát mielőtt belemegyünk abba, amit ma látni fogunk, amit Jézus tett, szeretném, ha tudnátok, hogy ez nem egy, nem egy mendemonda, ezt le kell, hogy szögezzük, ez nem egy zsidó monda, ami amit itt látunk, ami az idők során egy kicsit felturbózódott, és most már olyan nagy csodának néz ki, hanem János azt mondja, hogy amit a szemeinkkel látunk, amit megfogtunk, mi arról teszünk bizonyságot. János ott van Jézussal, amikor ezek a dolgok megtörténnek. Amikről ma beszélni fogunk, az történelem az nem csak egy jó sztori, hogy felbátorítson minket, és még jobban higgyünk abban, akit elképzelünk, hanem az történelem, amit most el fogunk olvasni itt Jézusról. És hidd el, hogy akkor fog téged bátorítani, hogyha te ezt elhiszed, hogy ez történelem. Mert amúgy csak egy történet lesz neked, amit beraksz a többi közé. De szeretném, ha így ülnétek itt, eldöntve a fejetekben, hogy amit most olvasni fogok, az elhiszem, hogy az történelem. Mert János látta, ott volt, és meg, megfogta Jézust. A mai részben, amit megnézünk, nem fogjuk végignézni egyébként, közben odalapozhattuk a, Lukács evangélium, vagy a János evangéliumához a 11. részben. Ez a legnagyobb bizonyítéka annak, amit János itt megmutat nekünk, hogy Jézus Isten. Ennél nagyobb nincsen, nem látsz, amit Jézus cselekedett, egy csodát, ugye? Van, van ennél nagyobb, ugye Jézus föltámad ki, a sírból, de amit cselekedett, azok közül nincs nagyobb. Itt egy halottat, egy négy napos bűzlő hullát fog feltámasztani a halálból. János erre próbál rámutatni az ev egész evangélium során, hogy Jézus a messiás. És ő ezt meg is mutatta. Tehát eh, olvasom a 11. rész első három versét. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának, és az ő testvérének, Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvéré, testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az urat kenettel, és hajával törli meg annak lábait. Küldjének ezért a testvérek őhozzá, mondván, Uram, ímé, e akit szeretsz, beteg. Tehát akkor látunk itt három testvért, ugye, Mária, Márta és, és Lázár. Tudjuk róluk azt, hogy ők nagyon-nagyon közel állnak Jézus szívéhez. Nagyon jó barátok voltak. Mondhatjuk azt, hogy hogy ők tudják, hogy, hogy Jézus az elküldött messiás, erről tanúbizonyságot is tesznek. Hogyha le is kéne fordítanom ezt a mai nyelvünkre, akkor mondhatjuk azt, hogy ők a keresztények ebben a sztoriba. Három ember, akit Jézus nagyon szeret, és akik nagyon szeretik Jézust. Ugye? Ott van, ott vannak ők, és, és a két nőtestvérről tudunk egy pár, pár dolgot. A laposztok velem a Lukács Evangéliumába gyorsan. Lukács Evangéliuma 7:37-38. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabást, rom, szelence drága kenetet és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és a fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Itt Máriát látod. Aztán 10. tizedik rész, 38-tól olvasom. 38-42-ig lőn pedig, amikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt a házában. És ennek van egy Mária nevű, nevezetű testvére, aki, testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, Hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván ezért mondta, Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad ezért neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig mondta, Néki Jézus, Márta, Márta. Szorgalmas vagy, és sokra igyekszem, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik tőle. Tehát látjuk itt ezekben a történetekben ezt a két nő testvért. Mit tudunk, mit tudunk róluk, hogy mind a kettő nagyon szereti Jézust? Mártáról azt szokták mondani, valahogy úgy állítják benne, ha szerintem elég bénán, hogy, hogy ő ilyen rosszul csinálta a dolgait, és hogy ő mély nem ült inkább ott Jézus lábainnál, és, és hallgatta őt. De szerintem mind a kettőnek volt egy karaktere, ugye Márta volt a melós, ő minden erejével szerette Jézust, ő mindent előkészített, megcsinált, ő úgy szerette Jézust. És ott van Mária, aki az érzékenyebb a lelki dolgokról ő ülött a lábánál, és igen, Jézus megjegyzi neki, hogy te is inkább gyere most, legyél itt, de nem hiszem, hogy ez ilyen fenyegetés volt Mártának, hogy máskor ne takarítsál, és utálom a rendet, és üljél te is itt. Nem, egyszerűen azt látod mindkét hölgyről, hogy nagyon szeretik Jézust. Az egyik így, a másik, a másik úgy. Ami Lázárról, pedig nem tudunk igazán semmit, hogy ő, hogy ő milyen, milyen ember volt. Amit látunk itt róla, az itt van, hogy Lázár megbetegedett. És amit majd a későbbiekben látunk róla, hogy őt is nagyon szerette Jézus. Tehát ezt a te, ezeket a testvéreket szereti Jézus. Um, Ugye nem, nem árulok el nagy titkot, ha, ha azt mondom, hogy, hogy Lázár itt meg fog halni. Annyira megbetegszik, hogy aztán haláltusa, és meghal. Ugye? Ennyit tudunk, ennyit tudunk igazán őről Tehát ebbe találod ezt a három, három testvért. Szeretik Istent, hiszik, a, hiszik, hogy ő a messiás, de Lázár szenved egy betegségbe, ami aztán a aztán a halálát hozza. Pedig tudják valószínűleg, hogy Jézus nem régen meggyógyított egy 38 éve beteg embert. És nem kellett hozzá semmi, csak annyi, gyógyulj meg. Igaz? Vagy tudják azt, hogy Jézus nem régen teremtett egy új látóideget valakibe, akinek soha nem volt. Ha egy kicsit visszáblapozol, majd otthon látod, hogy meggyógyít egy olyan vakembert, aki soha életében nem látott. Tehát nem gyógyította, hanem egy csodát tett, egy teremtett. Ott, hogy lásson, lásson az az ember. Tehát érzed a testvéreknek ezt a, a helyzetét most? A két hölgy ott van, Lázár nagyon beteg, és megy az idő, és egyre rosszabbul van, nagyon jóba vannak Jézussal, és tudják, hogy micsoda hatalmas dolgokat tett Jézus. Ugyanebbe vagyunk néha mi is, nem? Mintha magunkat látnám. Ismerjük, hogy ő milyen, mekkora dolgokat tesz, hogy feltámaszt halottakat, hogy neki semmiben nem kerül meggyógyítani egy rákost, és mehetnék, mehetnék tovább. Tehát itt vannak a testvérek, ez a feszült helyzetben és üzenetet küldenek Jézusnak, valószínűleg azért nem is mondták neki, hogy gyere el, és gyógyítsd meg. Mert egyértelműnek gondolták, hogy Jézus biztos, hogy azonnal kapja cipőjét, mindenét, és rohan, mert a szeretett Lázár, ugye, akivel jóba van, hát beteg. Hát már annyi embernek segített, itt nem is ismert. Igaz? Hát csak jöttek és meggyógyította őket. Hát akkor... Biztos, hogy azonnal ugrani fog Jézus, és jönni fog, hát mi jóba vagyunk. És tudjuk, hogy ő meg tudja tenni, nem? El tudod képzelni ezt a helyzetet? Én teljesen beleéltem magam ebbe, mert néha ilyenek, ilyen vagyok én is. Hát Jézus a haverom, hát így vagyunk Jézussal. Hát lelkipásztor vagyok, nem? Jézus azonnal jönni fog. Ő azonnal segíteni fog. Nem is gondolkodik ezen de aztán ugye nem árulok a nagy titkot, hogy nem ez fog történni. És ez az, amihez emberek nekünk alázat kell, ehhez a történethez szerintem, mert Jézus nem ilyen, ahogy mi elképzeljük néha, hogy ő azonnal ugrani fog, mert itt van ez a nagy, nagy nehézség. A negyedik verset olvasjuk a tizenegyedik részben. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Isten fia. Mit látunk ebbe, ebbe az igeversbe? Jézus, amikor meghallja? azt mondja, hogy itt van ez a, ez a betegség, és én tudom hogy, tudom, hogy ez az Isten dicsőségére való. Mit látsz ebből Jézusról? Azt látod, hogy Isten már odaadta a tervet ott van Jézusnál, hogy mi fog történni. Igaz? Csak így odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja, én már tudom, mi lesz. Ez azért van, mert az Isten dicsőségére való. Érdekes dolog, és hadd álljak meg itt egy percre, mert nem szeretjük hallani azt, hogy valami, ami rossz, Isten dicsőségére való. Sőt, vannak olyan tanítások, ugye, hogyha te keresztény vagy, akkor nem lehetsz beteg. Vagy ha beteg vagy, akkor biztos azért, mert valami bűnöd van. De ez nem igaz. És ha jegyzetelsz, nagy betű, pirossal és húzd alá, ez hazugság. Mert igenis Isten megfog néha betegségeket, és megengedi. És itt is azt látjuk, hogy azért volt ez a betegség, hogy Isten dicsőségére legyen. Ezért volt megengedve. Sőt, pár életébe látod, hogy ott is Isten megenged egy, megenged egy betegséget neki valamiféle. Tüske volt Pálban, ami soha az életében nem lett elvéve tőle. Tehát nem volt az, hogy ő megszabadult volna ettől. Mindig ott volt, és azt mondja, Pál, ezt Isten engedte meg, hogy ott legyen, és tudom is, hogy miért, azért, hogy fel ne Ugye Pál ezt kijelenti magáról, méghozzá a 2. Korintus 12.7-ben, azt mondja, azért van ez bennem. Tehát akkor Isten használ néha a betegséget? Használ azért, hogy mondjuk fel ne fuvalkodjon valaki. Az is az ő dicsőségére van, de képzeljétek el, hogy itt Jézus teljesen más szót használ. Amikor azt mondja, hogy azért, hogy, hogy Isten megdicsőjön. Ez a szó itt, megnéztem, és ha van otthon majd görög szótáled, akkor nézz utána, megnézheted. Én most nem mondom a görög szót, mert nem vagyok ebbe jó. De a jelentése hogy dicsőséggel teliség. Tehát nem csak egy csak, az idézőjelben van, nem csak egy e, kifizetett csekk. Az is dicsőséges. Hanem azt mondja a szó, hogy dics, Isten meg akarta mutatni azt, hogy ő telebe van dicsőséggel, hogy túlárad, és érdekes, hogy még oda van írva utána egy kis idézőjelben, hogy széles körűen. Tehát nem csak egy valakinek, hanem azt mondja Jézus itt, ha le akarnám fordítani, hogy ez a betegség arra van, hogy Isten megmutassa, hogy ő milyen hatalmasan telve van dicsőséggel, és sok embernek meg akarja ezt mutatni. Hát, hogy Jézusról már ott tudod, ott van a terv. Isten odaadta, odaadta neki. Ötödik és hatodik verset olvasom. Szereti vala pedig Jézus Mártát, és annak nőtestvérét, és Lázárt. És ezt légy szíves, húzzátok alá, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni. A a Bibliádban, ez a két vers, ez összetartozik, öt, öt és hat. Szereti vala pedig Jézus Mártát, és annak nőtestvérét, és Lázárt. Mikor ezért ezt meghallá, hogy beteg, akkor két napig marad azon a helyen. Szereti, ezért nem csinál semmit. Ez nehéz összerakni, ugye? Szereti, ezért nem csinált, nem csinált semmit. És a két napot látunk, nagyon egyszerű, amit itt látunk Jézusról, mivel szerette őket, azért mert szerette, ezért nem csinál semmit. És itt most nem arról van szó, figyeljetek, hogy és ezért Lázárnak egyre durvább lett a mandula gyulladása. Nem, nem erről beszélünk. Itt telik az idő, és Lázár haldoklik. Érzed a súlyát ennek? Szereti őket, ezért hagyja haldoklani. És nem csak két napról beszélünk, figyeljetek, mert két nap volt, még odaért az üzenetvívő, Jézushoz, akkor Jézus még vár két napot, és még két nap, amíg visszament. Vagy elindul, és odaér Lázárhoz. Tehát itt összvíz, itt arról beszélünk, hogy a, az ima elhangzásától, hogy üzentek Jézusnak, eltelik hat nap, és Lázár egyre rosszabbul van, és meghal. Ért, érted? Ez szerintem megdöbbentő, hogyha ezt, hogyha ezt így nézed, hogy közben mi lehetett a testvérek fejében, amit majd így látni is fogunk. Néha majd, ha már alszok a kocsnak, hogy ilyet. Mi lehetett a testvérek fejében közben? Na most gyertek velem, és képzeljétek el, ezt majd látni is egyébként. Hol van már Jézus? Hát már szóltunk neki, és közben hátra néz, és Lázár... Lázár már alig kap levegőt, tudod. És mi van már? Nem szeret minket Jézus? Hát a legjobb barátok vagyunk. Hol van Jézus? Aki azt mondta, hogy szeret minket. Hagyja hogy, hagyja, hogy meghaljon. És el tudod képzelni, hogy telik az idő megint, és egyszer valaki kísétál a szobába, és Lázár meghalt. Jézus, hát nem szeretted Lázárt? Neked semmi lett volna. Igaz? Ennek hangot is adnak majd. Jézus, hogy itt lettél volna. Igaz? Érzett, érzitek a helyzet súlyosságát? Hogy Jézus mit engedett meg? Megengedte, hogy meghaljon egy hívő fizikailag. Ez milyen, milyen érdekes ez a, ez a kép. És csak akkor, akkor még, még, inkább, még inkább elkaphat téged, hogyha belegondolsz abba, hogy te is, meg én is néha így gondolkozunk, nem? Hogy szólok Jézusnak, és ő biztos ezt fogja csinálni, ő majd jól megáldja az életemet, és akkor, mert ő szeret engem, ugye? Hát én gyülibe járok, Golgotába itt vagyok, csütörtökön is néha el tudok jönni, vasárnap is, szolgálok is, így vagyunk Jézussal. Hát mi jó haverok vagyunk. Akkor ő biztos ezt fogja csinálni, nem? Ami nekem jó, amit én kitaláltam. Ha én megkérem arra, hogy használja az életemet, hát akkor majd biztos jó autót kapok, meg szép házat, és az emberek majd irigykednek, és akkor én odállok, és azt mondom, ez nem én voltam, ez Isten volt. És jó bizonság leszek az emberek előtt, és mindenki látja, aki a házam előtt elmegy, hogy én hiszek Jézusba. Nem ez egy hozzáállás néha bennünk? Hát most nem a anyagi dolgokban, de akármiben. Tehát, hogy, hogy Isten majd így használja az én életemet. De Lázár életét úgy használta, hogy hagyta, hogy véget érjen. Igaz? Úgy fogja őt úgy használni. De ami nagyon erős tény itt, hogy Jézus vár, mert szeret. Jézus ilyen. Nem az a szeretet, amikor ő azonnal ugrik mindenre. Jézus vár, mert szeret. Ha Isten vár az életedbe, akkor azt azért csinálja, mert szeret. És ez egy nagyon fontos dolog, amit, amire rá kell állnunk az igébe, mert az érzelmeink néha azt fogják mondani, hogy Isten nem szeret. Vagy miért csinálja ezt? Nem szeret. De ennek föl se szabadna jönni. Mert ez igen megmondja nekünk, hogy ő úgy szeretett. Ő már bebizonyította a szeretetét. Nem, nincs kérdőjel. És ha bármit ő tesz, vagy nem tesz, az azért teszi, vagy nem teszi, mert szeret. Ez a vége. Ő szeret. És itt is ezt látjuk Jézusról. Meg sem moccan, mert szeret. 7. -től a 15. versig fogom olvasni a 11. részben. Ezután aztán Monda a tanítványainak. Menjünk ismét Júdeába, mond mondának néki a tanítványai mester. Most akarnak vala téged megkövezni Júdába, a Júdeabeliek, és újra oda megy. Feleli Jézus, vagy nem 12 órája van él -e a napnak.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 De ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor ezért nyilván mondanékik Jézus, Lázár meghalt. És, mi megdöbbentő, örülök, hogy nem voltam ott. Hát Jézus, hogy mondhatsz ilyet? Hát legalább tartanád meg magadnak, ha már ennek örülsz, nem? Hát hogy fogjuk így eladni az evangéliumot, emberek? Ha Jézus ilyeneknek örül, igaz? Milyen érdekes így nézni. Azt mondja, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Na megint látunk egy megdöbbentő dolgot Jézusról. Számomra ez megdöbbentő, megdöbbentő volt. Tanítványok ugye ismét nincsenek igazán képben, hogy, hogy mi is történt. Azt gondolják, hogy na akkor elaludtak, akkor biztos jobban lesz, ugye ez így van ma is, hogyha tudsz pihenni sokat, az sokat segít a testednek, hogy új erőre kapjon, még ha beteg is. De Jézus nyilván megmondja nekik, Lázár meghalt, kész, vége van, ennyi emberileg, lehetetlen, és mi még mindig itt vagyunk, és még el fog telni pár nap, mire odaérünk. Lázár, Lázár meghalt, és azt mondja, hogy én ennek örülök. Örülök, hogy meghalt. Két nagyon fontos dolgot látunk itt Jézusról. Az egyik az, hogy tökéletesen tudja, hogy éppen mi történik. Nem, nem az, hogy jött még egy üzenet, hogy közben meghalt, meg még egy, de már jobban van, de már megint, mégiscsak. Tehát nem, hanem Jézus tökéletesen, a te istened, az tökéletesen tudja, hogy mi is történik éppen. Jézus azt mondja, elaludt, kész, meghalt, tudom. Az atya kijelentette nekem. Kontroll alatt van az egész helyzet, látod? És Jézus nem így mondta nekik, hogy "Jó, Lázár meghalt. Nem figyeltem oda egy pillanatra, tudod, hogy érted? Hanem ő meghalt, és kész a terv itt van, akkor menjünk. Ugye? Tehát Jézus tökéletesen tudja, hogy ő meghalt. Fú, nekem ez egyre, egyre rosszabb volt, hogy így olvastam, hogy, hogy tudta meg itt, örül neki meg, hogy meghal szegény, nem? Közben gondolkozom a testvéreken, hogy ők végignézték, ahogy meghal, meg talán most már így gyolcsozzák, belázált, hogy majd viszik, meg... De érted, hogy közben történnek ezek a dolgok? És a másik dolog pedig, amit látunk Jézusról, ami nagyon egyértelműen kijön itt, hogy Jézus addig várta, míg meg nem halt. Mert amikor meghal, azt mondja, hogy na, akkor most már mehetünk. Oh, hát ez még rosszabb, nem? Összetöröm a Jézusról alkotott képet, nem? Jézus azt várta, hogy meghaljon a Lázár. Hát milyen ember ez a Jézus. Ő azt várja, hogy meghajjon, és akkor azt mondja, amikor meghalt, na, akkor gyerünk, srácok, most menjünk. De tudod mit? Jézus azért mondta, hogy ennek örül, hogy nem, hogy nem ment el, hogy nem volt ott. Mert, mert ha elment volna, akkor idézőjelben csak egy betegséget gyógyított volna meg. Amit már eddig is megcsinált nagyon sokszor. De így egy négy napos bűzlő hullát fog kihívni a, a sírból. Ez Isten dicsőségének a megmutatása, az ő dicsőséggel teliségének a megmutatása lesz sok embernek. Így van? Olvassuk tovább, jó? 16-tól 22-ig. Mondd ezért Tamás, aki kettősnek mondatik, az ő tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Na, nagy mártír. Nagy erünk. Elmenvén ezért Jézus úgy találá, hogy az már négy napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira, és a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriahoz, hogy vigasztalják őt az ő testvérei fel, testvére felől. Márta ezért, amint hallja hogy Jézus jő elébe méne, Mária pedig otthon ült vala. Mondd ezért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most, most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Tehát akkor látod itt Márjának a szívét, vagy igen, Mártának a, Mártának a szívét. Azt gondolja, hogy Jézus elkésett. Mert igazából emberi szemmel ez a helyzet tökéletesen elkésett. Négy napja van a sírban. Lehetetlen, hogy bármit is tegyen. Mindennek vége van. Meghalt az, akit ő nagyon szeret. És, és ha valóban Jézus csak egy ember lenne, akkor ez így is lenne. Mindennek vége van. Mert ő már nem tud itt semmit tenni. Teljesen elveszettnek látszik a helyzet. Halott a helyzet, ahogy szoktuk is mondani. És látod, Mártának egy keserűség van a hangjában. Hogy Jézus, hol voltál? Hát ha itt lettél volna, most nem lennénk ebbe a helyzetben. Jézus, ugye, hogyha... Közben egy csörgök meg mert látom, hogy az... De meg bírjátok egy picit. Mint a mai, ember, mai embert hallanám, nem? Ha Isten itt lenne akkor, lenne, akkor ez lenne, meg az lenne. Ha Jézus engem tényleg szeretne, akkor nem tudom, jobban élnék anyagilag, vagy akkor biztos lenne munkám, vagy, nem? Ha itt lettél volna Jézus, akkor, akkor minden, minden rendben lenne. Egy keserű hang ott szól Mártának a, a hangjában. És úgy tűnik, mintha ő valami nagyon hittel teli lenne, én nem tudom. Azt mondja, hogy de most is tudom, hogy ha amit kérsz, az megadja neked Isten. Most ezt nem tudom, hogy miért mondta igazán. Mert... Mert aztán később azt látod róla, hogy, hogy ő az, aki azt mondja, hogy hát Jézus, inkább ne vegyük el a követ, mert már négy napos a, a dolog, nagyon büdös lesz. Nem? Ő, ő az, aki ezt mondja. Tehát ott meg valami hitetlenség van a, van a hangjában. De tudod mit? Én gondolkoztam, hogy hogyan jöhetett ő Jézushoz. Szerintem úgy jött, ahogy mi szoktunk néha, hogy igen, én elhiszem, hogy te vagy a messiás, ezt már jól megtanultuk, meg tudom én ezt... De azért az durva lenne, hogyha most itt azt azért már nem nagyon hinném el. Tehát, hogy van egy igazán egy hitünk, de azt elhinni tényleg, hogy egy Jézus egy ilyet meg tud csinálni, azt már nehéz, nem? Hogy így. Tudom, hogy te vagy a messiás, de. Igaz? Akkor már jobban értjük egy kicsit őt. Valószínű így jött Jézushoz, hogy ha itt lettél volna, blablabla, bla, bla, tudom, hogy meg tud adni neked Isten mindent. Néha mi is ilyenek vagyunk. De Jézus megpróbálja ezt is itt, látod? Ez a helyzet sok embernek a dicsős, sok embernek a, a hitét meg fogja mozdítani. És hiszem, hogy, hogy Mártájét is. Afelé, hogy hiszem, hogy te vagy az Isten, és tényleg már láttam is. Te vagy a mindenható, mindenható Isten. Olvasuk tovább, mi történik. 23-28-ig. tól Mondanék Jézus, feltámad a te testvéred. Ennél jobban már el sem mondhatta volna, hogy ő mit fog itt csinálni. Ez fog történni, feltámad a testvéred. Mondanék Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondanék Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal, is él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal, hiszed ezt. Ki, igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki e világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta vala elméne, és titkon szólítázó testvérét Máriát, mondván, a Mester itt van, és hív téged. Jézus egy radikális kijelentést tesz, ugye? Így, Márta ott van, igen, persze, Jézus azt mondja, feltámad a testvéred, most, itt, pont, meg fog történni. Ugye Márta előveszi a régi kis jegyzeteit a Bibliasuliból. Tudom, persze, tudom, Jézus, majd valamikor meg fog történni, igen, megtanultuk, ebben a könyvben van ez a rabbi idézte, és... És Jézus, csak így elképzelem azt a helyzetet, hogy nem, nem erő van szó, te nem érted. Én vagyok az. Nem majd valamikor, meg valaki majd. Én vagyok a feltámadás. Aki itt állok előtted, most, ez meg fog történni. Milyen érdekes ez az egész szituáció, nem? És akkor utána még Márta, ah, persze, igen, te vagy a messiás, aki eljövendő, de tényleg? Tényleg elhiszed? El Igaz? Látod ezt a szituációt már? Ha itt lettél volna, persze, hiszem, hogy te vagy a messiás, mintha magunkat látnám. Tíld a dicsőség, az imádat, hatalmas dolgokat teszel. Ah, nem tudom, hogy hogy lesz kifizetve, csekk. Igaz? Jani Jézus is azt mondja, én most megmutatom nektek Istennek a dicsőségét. És ez sokaknak meg lesz itt, itt mutatva. Azt mondja, hogy sőt, aki hisz én bennem, ha ha meghal is él, nem csak én itt vagyok most, hanem, sőt, aki, ha meghal és nem fog fizikailag feltámadni, ő még akkor is élni fog ott Istenem, mert hisz én nem. És megkérdezi Márta, hogy hiszed -e ezt? Tényleg, hiszed-e ezt? És Márta megint egy ilyen töltelék dumával jön, ugye, hogy igen, tudom, hogy te vagy a messias. De nem ezt kérdezte Jézus. Igaz? Szerintem egy nagyon hihetetlen érzelmi dolgok történnek ebben a történetben, igaz? Menjünk tovább, olvassuk a 29-től egészen a 45-ig, és ott fogom befejezni. Nézzük, mi történik. Mihegy, ez hallá, ugye Mária, fel kell hamar, és hozzáméne. Jézus pedig nem ment valamelyik a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A zsidók ezért, akik ővele otthon voltak, és végazsztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkél, és kimegy vala utána, utána menének, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária ezért... Amint oda ére, ahol Jézus volt, meglátván őt az ő lábaihoz esék, mondván neki: Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus ezért, amit látja vala, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsul a lelkében, és igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondanak neki: Uram, jel és lásd meg. Könnyekre fakadt Jézus. Ez a legrövidebb vers a Bibliában, képzeljétek el. Jézus sírt. Mondának ezért a zsidók, émély mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna éj ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg. <kül> Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kőfeküvék rajta. Mondja Jézus, vegyétek el a követ, mondja néki a megholtnak nőtestvére testvére Márta, Uram, immár már szaga van, hiszen negyednapos. napos. néki Jézus, nem mondtam énéked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét? Elvevék ezért a követ onnan, ahol a megholt feküszik valam. Jézus pedig felemeli a szemeit az égre, és mondja, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondál, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És ki a megholt, lábain, eh, lábain és kezein kötelekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva, mondanék ki, Néki Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének ezért ő benne, a ma zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, miket cselekedett vala. Bocsánat, egy kortyot. Megtörténik a lehetetlen, igaz? Kijött a büdös hulla? Micsoda pillanat lehetett, igaz? Micsoda pillanat lehetett? Elképzeled már Biztos, hogy ekkorára nyítak a szemeim. Hát négy napos, és itt sétál. Isten megteszi a, a lehetetlent. Egy elveszett helyzet, egy totál elveszett, egy meghalt keresztény kijön a sírból. És aztán azt látod, hogy, hogy ott szolgál majd Jézus és a többiek körül. Lázár a következő történetben már olvassuk. És azt látod a végén, figyelj! Sokan hittek ezért ő benne. Az Isten dicsősége megmutatkozott nagyon sok embernek, mert egy keresztény keresztényt hagyott meghalni Jézus. És akkor most hagyj hagy térjek vissza az első kérdésemre. Imádkoztál-e már úgy, hogy Isten használj engem, hogy, hogy megmutasd sokaknak a dicsőségedet? Szerinted Lázár szívében nem ez volt? használj engem, hogy elmondhassam sok embernek, hogy, hogy, hogy te vagy a messiás. Akkor fölteszem a kérdést, Lázár használva lett, hogy elmondja, hogy sokaknak, hogy Jézus az Isten fia? Szerintem az megdöppentő ez, ez a rész. Megérthetjük ebből a részből, amit láttunk, ebből a csodából, hogy Jézus megteszi ezt, ha kéred tőle. Uram, használj engem. Kérlek, hadd rajtam keresztül a te dicsőségedet. De legtöbbször nem úgy fogja megtenni, ahogy te elképzelted. Szerintem Lázár se így képzelte, hogy Isten használni fogja az ő, őt és az ő életét, nem? És az ő halálát. És az ő életét utána megint. Tehát valahogy nem így képzelte Lázár ezt. Lázár talán úgy képzelte, hát majd főzök elég sokat, meg én itt segítek, meg minden, és akkor növekszik a gyüli. Jézus hagyta meghalni. Szenvedni. Szenvedni. Tehát ne úgy képzeld el ezt az egészet, hogy Lázár így egyik pillanatban meg így jó volt, és aztán így összeesett. És jöttek, de nem szenvedett sokat. Nem, azt olvassuk, hogy ő betegedett, betegedett, betegedett, egyre rosszabbul volt. Jézus hagyta meg, örült neki meg minden. De látod azért, hogy nem így örült, hogy de jó, még egy kicsit, hagyjam hajtsen hád megy. Jézus azért a szívébe szerintem már ment volna. Szerintem, de az atya mondta, nem. Tehát ő, ő elbúsult. Ő nem azért búsult el, mert ő tudta a végét, nem? Hát ő minek sírjon. Nem látta többieket, hogy oh, már csinálnám, és egyből megy, és amikor Isten megengedi, neki már, már segít. De látod itt azt, ebben a sztoriban, hogy Isten megengedte ezt a halált, hogy az ő dicsősége meg, megmutatkozzon. És itt látunk egy nagy lelki, lelki képet ebben. Vannak olyan dolgok az életedben, amik így nem értesz, hogy miért történnek? Hogy, mert valahogy van egy olyan elképzelésünk, hogy keresztények vagyunk, és nekünk így minden tutira kéne menni. Nem értem, hogy a gyerekeim olyan idióták néha. Érted, nem értem, hogy miért így mennek a dolgok. Nem értem, nem értem, nem értem, hogy a gyerekem mérlet lett rákos. Nem értem. Olyan rossz vagyok. Igaz, vannak ilyen dolgok, amik. Isten hagy megtörténni. És már megtértél mindenből, nem? Már végigvetted, már azt is, már uram, már, mi, mi történik velem? És néha a válasz, az nagyon egyszerű. Az ott fog kezdődni, hogy vedd le a szemedet magadról. Mert Isten néha hagy meghalni téged azért, hogy a körülötted levőknek megmutassa a dicsőségét. És akkor fogja tudni megmutatni, ha te meghalsz a kirántja szőnyeget, anyagilag, mindenhogyan. És aztán utána ő hűséges lesz veled. És néha úgy vagyunk, Jézus, ha szeretnél, ha itt lennél. Nem, ő ott van, ő pontosan tudja, hogy mi történik veled. Ő hagy néha meghalni. Mert ez itt egy ilyen nagy, nagy kép, amit, amit láttam, és ezt olvasni fogom, mert a végén már én se értettem, amit leírtam. Hogy Isten néha nem siet a segítségünkre, mert szeret. Ezzel kezdődött, ugye? Vár, amíg egy keresztény már menthetetlen emberi szemszögből teljesen. Amikor már nem lehet mit tenni, amikor már vége az egész életének, aztán megy, és tesz egy hatalmas csodát. Hagy meghalni. Hagyja, hogy szenvedjünk mert velünk tudja ezt megtenni. Mi vagyunk Jézus teste itt a földön, a lába, a szája, és nekünk meg kell halnunk ahhoz, hogy valami új szülessen, igaz? Isten hagyni fog meghalni, egyszerűbben. Megengedi Isten azt, hogy egy lelkileg élő, ugye egy keresztény, meghaljon fizikailag, hogy szolgálhasson a, a lelkileg halottak felé. Ezt meg fogja csinálni veled. Mert, mert a gyerekei vagyunk. Ugye? Mondtuk azt, említettük, hogy hát mi nem vagyunk akárkik Isten számára, ugye? Mi nem akárkik vagyunk, igen. Éppen azért fog minket használni. A gyerekei vagyunk. Meg fogja engedni, hogy, hogy meghaljunk, Hogy szolgálhasson a halottak felé. Meg fogja engedni, hogy ne legyen pénzem. Hogy szolgálhassuk afelé, akinek nincs pénze és meg tudja mutatni azt, hogy nézd, Isten hűséges velem. Meg fogja engedni, hogy nehéz legyen a munkában, vagy ne legyen munka. Hogy odaállhassak, és azt mondhassam, hogy nézd, én is ugyanezen megyek keresztül, nincs munka, de bízom az Istenben, és ő segíteni fog, mert ő hűséges, és neked is segíthet. Hogyan szolgálhatnánk emberek felé, amikor fölöttük vagyunk sokkal? Isten néha megöl minket, ugye? Szinte így idézőjelben mondom, hogy szolgálhassunk a lelkileg halottak felé. Ez egy nagy kép, igaz? És gondolod, Lázár megbánta, amikor látta a sokaságot megtérni. Gondolod, oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy te az az utolsó két nap azért azt nem szeretném még egyszer tudod, hogy én szerintem nem. Szerintem hálás volt, ahogy látta, hogy emberek megtértek Jézushoz, azért melő meghalt. Elképzeled Lázárnak a bizonságtételét a gyűlibe? Hát így meghaltam, gyakorlatilag teljesen. De most itt vagyok, tényleg. Büdös voltam, elraktam a gyorsokat, hogy megmutassam. Érted, hogy micsoda bizonyság lett ebből, hogy egy keresztény meghalt? Igaz? És, és ugyanez meg fog történni velünk is, mert nincs sok időm hátra. Ugyanez, és itt fogom befejezni tényleg, hogy de a vendégtanítónak mindig van ideje. De tényleg most már utolsó gondolat, és kérlek, hogy tartsatok ki közbe csörgök. Föl, Fölévredjetek. De ez az utolsó, és ebbe fejezem be, hogy Pál... Kettő korintusban, csak írjátok le, nem kell odalapozni. Az első rész, harmadiktól a tizedik versig. Ír egy választ arra, hogy Isten néha miért engedi meg, hogy szinte meghaljunk. És nem egy mély, mély a válasz. Én, én az elmúlt hónapokban nagyon kemény nehézségeken mentem keresztül. Tehát így tényleg. Bank számla nulla. Nem tudtam, hogy holnap mi lesz. Ezt így van. Az egészségem nagyon szenved. Már hónapok óta beteg vagyok, de tényleg. És nem, egyszerűen nem tudok belőle kimászni. Fú, Isten a feje állította az egészet, amíg már így úgy voltam, hogy már nincs mibe bíznom. Tehát amíg az embernek így van olyan, hogy jó van, na hát beteg vagyok, de rendben van a szolgálat, tudod. be van mit vig, vigasztalodni, De nem, elkezdtek emberek pletykálni. <tos> <tos> És így mondom, a, akkor a szolgálat sincs rendben. Jó, már az Isten azt is kihúzta a lábam alól, jó, akkor még ez ott rendben van. De az Isten minden területen, az életemben kihúzta a szőnyeget alólam. És úgy voltam, mint Pál ott a kettő korintusban, azt mondta, hogy már, hogy már a halára is elszántuk magunkat. És ezt sokszor, ezt talán ismeritek ezt az ige verset, hogy igen, Pál a halára elszánta szánta magát. Hogy, és ezt úgy szokták bemutatni, hogy fú, micsoda Férfi, ez a pál, azt mondta, hogy halál, ő a te fullánkot, gyere! Igaz, de, de tudod mit? Abban a, ebben az igehelyben, arról az Ázsiában történt dologról beszél, amikor, amikor egy hajón vitte őket a vihar, és azt mondja, hogy már nem láttunk a se eget, se csillagot, azt se tudtuk, hol vagyunk. És azt mondtuk, hogy már most már akkor halljunk meg. És lehet, hogy már voltál te is ezen a ponton, hogy Isten, ha ez így van, akkor most már inkább halljunk meg. Én voltam már azon a ponton. Nem most, régebben. Hogy Isten, ha te ezt így, akkor, akkor halljunk meg. És azt mondja, hogy a válasz, hogy Isten miért engedte meg, figyelj, az nem az, tudod, szoktuk mondani, hogy az Úr biztos hatalmas dolgokat fog rajtad keresztül véghez vinni, azért engedi meg. Nem? Hogy ez egy jó válasz, ugye? Ez, és ez bátorító is sokszor. De tudod, mit Pálott azt válaszolja, hogy azért, hogy megtapasztaljuk Istennek a szabadítását, és avval a végasztalással, ami benneteket végasztalhassunk, ezért történt az egész. Tehát igazán nagy nyeresége Pálnak ebből nincsen. Hanem Pál visszalépett, és azt mondja, értem már, hát ez nem csak rólam szól. Isten világító testei vagyunk ezen a földön. A só vagyunk. Akkor Isten megfog minket, és néha elenged olyan helyzetekbe, amikor már a halálra elszánjuk magunkat, azért, hogy szolgálni tudjunk a körülöttünk levők felé. És néha csak ez a válasz. Miért engedi, hogy ne legyen munkád? Hogy mehes, és végasztalhass. De ne izgulj, Isten ott van, és hűséges lesz. Miért engedi, hogy hónapokig beteg legyél, és szenvedjél? Hogy másokat végaztalhass, és szolgálhass azok felé az emberek felé, akik ugyanúgy betegek, mint te. Mert egyébként talán szóba se állnának veled. Nem? Miért engedi, hogy meghaljunk. Mert egy csomó halott járkák kint az utcán, akik felé szolgálnunk kell. És valahogy én is ezt értettem meg, hogy, hogy Isten, Isten ilyen, Jézus ilyen néha. És így teljesen másként nézek az életre. Nem követelőzök Istentől. Mert tudom, hogy ő néha igenis a betegséget, a nehézséget, a kemény dolgokat velem megengedi, mert az ő gyereke vagyok azért, hogy szolgáljon mások felé. És tudod, mint itt a 11. résznek az utolsó felében azt látod, hogy a zsidók, tudjátok, hogy mi volt erre a reakció? Hogy most már elkezdtek gondolkozni azon, hogy Jézust hogyan öljék meg, és hogyan tüntessék el Lázárt, ugye a bizonyítékot. Arról, hogy ez tényleg megtörtént. De tudod mit? Ma, regg ma reggel, vagy ma délelőtt, vagy nem tudom, hogy már mi van. A boltban mindig rám szólnak, amikor tízkor jó köszönök, hogy hol volt az már aranyoskám? Ma délelőtt, és ezzel tudatják, hogy ők le se feküdtek egész éjjel voltak. De a kérdés az, és most komolyra fordítva szólt. Mit fogsz csinálni te ebbel a tényel, amit ma megláttál itt? Tényként fogod egyáltalán kezelni? Történelemként? Vagy egy jó sztoriként? Ha jó sztoriként, akkor neked ez semmit nem fog jelenteni. Azt mondja, ma is Jézus fölteszi ezt a kérdést, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt ma reggel? Mert ő az. És azért, mert ő az, neked hatalmas reménységed van. Lehet, hogy most a halálba vagy. Ő a feltámadás. Jönni fog. Hűséges lesz. Célja van. Pontosan tudja, hogy mi történik veled. Nem vagy keresztény itt ma reggel? Hiszed el, hogy Jézus a feltámadás és az élet, mert ő az. Mit fogsz csinálni ezzel a tényel? Megpróbálod átlapozni? Nézzük inkább a szeretett dicséretét, az olyan cuki rész. De nem bírod kivenni, mert Jézus a feltámadás. És ez tény, ez le van írva, ez megtörtént. És olyan emberek írták le, akik ott voltak vele, és látták, és megfogták. Jézus az egyetlen út, és az egyetlen reményed arra, hogy örök életed legyen. Jézus a feltámadás és az élet. Az, aki benned lakik. És tudod, nem mondd hogy hogy persze, tudom, a Tamás minden hétvégén elmondja. Pontosan tudom az, az ige verseket. Akkor, akkor nem érted. Nem, nem, nem. Az, aki benned lakik, az a feltámadás és az élet. Hatalmas Isten van ott a szívedbe. Aki bármire képes. És aki, hogyha enged valamit, az célral teszi, azért, mert szeret. Bármi is legyen ez. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt az üzenetet ma reggel. És imádkozom, Uram, azért, hogy segíts nekünk hinni, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Imádkozom azért, hogy mozdítsd meg a hitünket, hogy tényleg elhiggyük, hogy te vagy az, Uram, segíts erre a történetre tény, tényként nézni. És imádkozom azokért, akik, akik most éppen haláltusát vívnak, de keresztények, de egyre rosszabb a helyzet, és úgy tűnik, hogy te már valahol késel. Istenem emelt fel a szemeiket erre a történetre ma reggel, hogy te nem fogsz elkésni hogy te pontosan tudod, hogy mi történik, és azért hagyod, mert szereted őket. Istenem, segíts, hogy fölemeljék a tekintetüket erre. És imádkozom azokért, akik, akik épp egy olyan helyzetben vannak, hogy már nincs remény. Istenem, segíts nekik várni rád, hogy, hogy te jössz. Mert te, te, Isten vagy. És te megígérted, hogy aki meghal is él. Uram, köszönjük, hogy használsz minket ilyen módon, és segíts nekünk nem félre ismerni téged. Segíts nem azt gondolni mindig, hogy te mindig csak úgy fogsz cselekedni, hogy mi akarjuk. Uram, imádkozunk azért, hogy legyen meg a te akaratod, és bármilyen iga alatt is vagyunk most, segíts alá, alatta maradni, mert tudjuk, hogy ez a te dicsőségedre lesz. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet, és imádkozom azért, hogy mind, aki ma reggel a jobb részt választotta, az áldott legyen. És kérlek, Szentlélek, hogy bonst ki ezeket a gondolatokat még jobban. Olyan jó, hogy te, te egy szóból, egy mondatból tudsz csinálni egy új biblióórát hazafelé az autóba. Uram, és imádkozom, hogy, hogy ha csak ez, ha csak egy szó volt, akkor, akkor tedd ezt, de akkor legyen egy szó. És imádkozom, hogy bonst ki ezt számunkra még jobban, Szentlélek. Hogy bele tudjunk kapaszkodni, és erősen álljunk. Uram, építs fel minket. Köszönöm ezt a gyülekezetet. És kérlek azt, hogy legközelebb, amikor jövünk, még többen legyünk. Istenem. Csak használd ezeket az embereket, hogy, hogy még többen legyenek majd a mennybe. Jézus nevében, Ámen. Köszönöm a türelmeteket. Megbocsátjuk a türelmünket, visszaélést. Két gondolat mondok két percben, nem tartanak titeket fel. Most gondolom, mindannyian így végig gondoljátok, hogy valahogy imádkoztam -e én azt, hogy Isten használjam. És akkor most próbáljátok meggyőzni Istent, hogy csak vicceltetek. Töröljük az imalaplóval azt a részt. De ez nagyon igaz, hogy Isten komolyan veszi a pillanatnyi felindulást, amikor azt mondjuk, hogy Uram használ és ő használni fog. És tényleg utólag nem bánjunk meg. Én ma reggel, meg pár nap óta már jobb könyvét olvasom. És jobb könyve azzal kezdődik, hogy, hogy Isten dicsekszik jobbról. És ahogy olvasom a könyvet, egyre inkább az fogalmazódik meg, hogy Uram, velem ne dicsek, egy légy szíves. Ha jó véleményed való, nem mondd el senkinek. Én nem szeretném azt, ami ott van. Igazából így ne, én azt gondolom, hogy nem kell félnünk Istentől. Mert amit Isten tesz, az mindig a szeretet a motiválja. És amikor minket akar használni, akkor nem azért használ, mert mi hasznosak vagyunk neki, hanem mert szeret minket. És ez motiválja őt. Az egy óriási lecke minden kereszténynek, amikor Istent nem a körülményeink keresztül látja. Hogy hát ami történik, azt nem értem, ez a szeretet, ez nem működik. Hanem fordítva látja, az életét látja Isten szemén keresztül. Hogy Isten szeret, Isten velem van, Fogalmam nincs, hogy mi történik, de ő hűséges hozzám. Nem próbálom Istent a körülményeimből megmagyarázni. És ezt, ezt tanulta aznap Márta, azt tanulta Lázár, Mária, meg ezt tanuljuk mi is, ezt tanulom én is. Egy újabb lecke, ami Isten bizalmára tanít. Hogyha holnap még mindig nincs pénz a pénztárcában, most nem az fog történni, hogy ma bízunk, és holnap tele lesz. Hanem ez egy hosszantartó lecke, ami eljutat minket, egy olyan helyre, ahol kevesebb van belőlünk, és több van bennünk Jézusból. Ezt kívánom mindannyiunknak és legyen áldott vasárnapotok, legyen áldott közösségünk, ameddig csak akartok maradjatok. És ha szeretnél imád kérni, most így az alkalom végén itt van Jani is, imádkozhatsz vele, vagy velem, hogy amelyik te sóha szeretnél, de ha szólt hozzá Isten, akkor válaszolj rá. Isten áldjon titeket, legyen szép vasárnapotok.